Och jag har hunnit preppa att fixa micken, jag har fixat med hörlurarna, jag har vaderat in mig och jag har dryck här, jag har saker så jag når om jag behöver penna, papper och allt sånt där. Och så sätter jag mig så kommer jag på att jag har ingen aning om vad jag ska prata om. Ida, Johan, Johan, Ida Ska vi säga det redan nu Att vi kommer att köra en grej på midsommar Ja vi säger det redan nu Vi, vi kan säga det redan nu. redan nu Att vi kommer att köra en grej på midsommar Det tycker jag vi ska göra På själva midsommarafton Så kommer vi kunna dra en liten eh, Raitan, taitan, rai, right, right grej ja, ja. Vad, vad blir det för någonting va Supermeka, raitan, taitan, raitan, right taitan Hör du, jag har en, en, en story Som har en jättefin rubrik Nej men, trevligt I vårt kära dokument så står det Bekant med hålet i väggen inte grannen Jaha. Många led där, känner jag Men <laughs> ja, jag visst. tror att du, du, du hänger med ja, Jag har alltså en bekant Som är mitt uppe i det här eh, Bor i en fastighet I en Det är renoveringstider Mm Förmodligen stambyte. Ja. Och det här betyder... Äh, att det just nu då är något... form av hål in i väggen. I köket. Mm -hmm. Så de, till grannen. Så att de här ah. två personerna har liksom... Hörbarhet. Femma. Oh, till varandra. <laughs> till varandra. Mm -hmm. Och det här resulterade i... Vid, åtminstone ett tillfälle då när jag pratade med den här... Eh, personen då. Som mm. har det här hålet. Att, eh, som jag känner av. Oh. Att eh, jag var ju tvungen att säga till... Genom hålet, att nu får ni, alltså, hen hörde alltså grejer som hon kände att det här vill jag inte höra. Eller det här ska mm. inte jag höra. Oh, Okej. Okay. Ja, och det här Shit, har ju själv, det här, det, här är, det, här är, precis, det här är ju upptakten till en jättebra story, ja, känner jag. Ja, ja, visst, det här är, ja. Och jag har gått och suger på den här storyn väldigt, väldigt länge. Mm -hmm. Men jag ställde ju all den här följdfrågan till den här personen nu då, som jag känner då, min bekanting. Ja. Vad var, var det som det? Jag sades? Det var... ah. Mitt problem med den här historien som jag har suttit på så länge och bara så här, fan jag vill dra den, jag vill dra den, jag vill dra den men jag har ingen poäng med den alls. Nu, ah. för att jag inte, det är inte så ofta jag brukar ha en poäng med mina mm -hmm. historier. Med men, men, men vi kanske kan hitta på saker som liksom, vad, vad säger man till och säger så här: Hallå i hålet! Nu får ni sluta prata om! <laughs> ja, Vad precis. Vad mm -hmm. då? Mm. Alltså, det som jag tror att den här personen pratar om, då, mm -hmm. den här grannen, det är ju mm. att man säger någonting som berör den här. Alltså. Mm, det var min första tanke, men då tror jag inte man skulle våga säga till. Jag vet inte hur stort hålet är. Jag menar, om det är stort som en jävla badboll, då är det så här, Då är det ju jättekonstigt om man inte äh. förstår att, ja. att det inte hörs. Ja, men jag tänker om man skulle höra så här, hallå i hålet, någon pratar om mig, då skulle mm. jag nog så här, stå och lyssna snarare. Men om någon kanske skulle prata om... Jag kommer bara på så fula saker. Eller fula saker, jag vill inte, vet jag inte. Men jag kommer på såna här saker som hör till sex. Att man vågar säga till då. Bara, hallå, jag vill inte höra om... Eh, din erektion eller ja. era problem sådär. Det säger man till då? Om jag hör att de börjar prata om någonting som... Det är inte riktigt meningen att jag ska höra. Mm. Eller som jag inte vill höra. Jag tror inte att jag skulle säga någonting heller. Jag skulle nog bara blir trist. Och känna att det här blir poddämne istället. Man ja, skulle precis. möjligen spela in. Ja, ja, Så skulle ja. man kunna köra med en sån här ljudeffektsförvrängare, mm. du vet som man har pratat ju. Gud, <skratt> du återstår <Vader> familjen. Ja. Jätteäckligt. <skratt> <sitt>, liksom. ja. <skratt> mm. ja, jag är betungna titta i min mobiltelefon. Jag ska också kolla i min mobiltelefon. Ja. Jag kan dra en snabb i, så här. <hålar> <hålar> Hej, jag är Johan. Jag är ju år. Jag har min målbrotter. Vad roligt. Jo, jag såg på Twitter idag, men det var någon sån här nyhet, nyhet, eller vad man nu kallar det för, jag vet inte. Det är någon tjomme som är lite sportig av sig, som ska då ta sig igenom Sverige, men inte på vilket sätt som helst. Aha. Utan rubriken lyder så här, nu vill jag att du är med med här nu, på varenda ord. Jag vet att, jag tror att du kommer att kunna, jag vill att du ska fylla i det sista ordet i den här oh, rubriken. Och du vet att jag bara tänker på korv. Ja, men jag tror du får vara hur kreativ du vill. Mm. Det här är alltså en sportig person som ska ta sig genom Sverige. Från vad det nu är någonstans uppe i, i det nordligaste Sverige till vad jag antar är smygehuk. Cyklar genom Sverige utan. Bikser. <laughs> Ja, det hade man kunnat, kunnat hoppats. Och det hade ju varit en intressant grej i sig då. Hur, ah. hur hade det mottagits? Mm. Och vilken typ av Eriksgata kan man förvänta sig av mm. att cykla utan byxor? Mm. Och framförallt, hur fan, skavsår det måste bli. Ja, det är en resa som beräknas ta cirka två veckor Oj. ändå. Ja, mm. Det är rätt, rätt sattigt. Mm. Nej, den riktiga rubriken lyder på följande vis. Ah. Cyklar genom Sverige utan mat. Ja. Det är ju inte så superimponerande. Jag, menar, jag känner mig spontant att det skulle vara mycket större utmaning att cykla antingen utan byxor eller cykla utan, utan typ cykel, cykel ja. faktiskt. Nej, Jag tänker att har väl kort i bakfickan så stannar han väl bara och köper sig en kurv eller smyrgus. Ja, liksom. det är väl inte så jävla svårt att cykla utan mat. Nej, jag det, menar det. Liksom. Det är ganska bra att inte ha massa mat med sig på cykeln. För bara... Ja, men ändå tydligen en jävla team med husvagn. Men jag ja. Vad är problemet här överhuvudtaget? Det är hur Heller, Nej. Jag brukar inte ja. heller använda mat när jag cyklar, men liksom. ja, det blir väl. <laughs> Bara köttförslimporna får trampa Hur fan vi tissar <laughs> med människor och stackare. Mm -hmm. Det ska sägas att det här är också kopplat samman med en massa bra saker om bland annat. Um, som är kopplat till någon form av hållbar utvecklingsgrej och bla bla bla, en mm. datten så ja, jag får väl kanske splicea in någonting snällt att säga ja. <laughs> så, eller så skiter vi och säger bara jävla dålig rubrik ja. <laughs> Sämsta <tänker>. rubriken <laughs> Cykla wow. utan mat, vad fan? <laughs> fan, cykla med mat? <laughs> jävla dålig <laughs> Jävla <Ja, ja>. dålig <laughs> hej hey. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Jag har suttit och tittat på en lista över kommunslogans. Mm. Har du haft lite koll på dem? Jag har ju eh, några favoriter faktiskt. Har du det? Ja jag har det. Jag vet liksom inte om de här är, är riktiga eller inte. För vissa är ju väldigt märkliga. Så kör dina favoriter så får vi se här. Nära, närmare, nässjö. <laughs> okay. Är rolig. Ah. Och eh, when in Europe don't miss Skurup. Åh. Oh. <laughs> And these oh. are for real. De här är på oh. riktigt ja, ja, ja. För jag, känner, jag, jag är bekant med den person, en person som känner den som kom på den Nä här men. sloganen i Skurup. Jajamän. men gud. Ja, det är så when in Europe don't miss Skurup. Mm. <laughs> That's for real. Ja, det är väl de jag kan faktiskt Som mm. jag tycker är riktigt bra Det är mina, mina favoriter mm. Men Kör. den här då mm. eh, Jag är tokig i säter Åh <laughs> oh, fy fan oh, Ja, ja. ja. ja är rätt vass Ja, i Ystad Ja, okej okay. Kommunen med stake Arvika kommun Ja, det är roligt på andra sidan. I love you. Den är på riktigt också. Är den det? Ja. Nej, men det här är ju jätteroligt att de är på riktigt. Trosa kommun har världens ände. Eskilstuna har ju den stolta fristaden. Är det så där? Japp. Sloganen ganska bra, tycker jag. Ja. Jag menar, hur kom man fram till Trosa, alltså själva kommunnamnet? Jag har alltid undrat över det. Mm. För det är omöjligt för mig att inte tänka på småbyxor för tjejer och, och kanske vissa andra. Ja, men absolut. Trosa överlag måste ju nästan djupdyka lite grann här i... Känner jag. jag. Måste djupdyka i Trosa. Mm, ja. Varför Allt, hamnar vi alltid bara i en massa konstiga kommuner till slut? Ja men det är ju också. Ja men jag, jag, jag tycker också det också är väldigt roligt med fren för övrigt. Mm. Speciellt nu när vi har köpt en del ostare från den här flensosten. Mm. Det tycker jag är roligt. Det är jätteskönt. Ja. Den är inte <laughs> okay. den billigaste i världen. Oj, gäller. Jävlar. Nu, nu gå larmet. Shut up. <laughs> Får du någon ordning ånning på Trosa? Mm, nej. <skratt> <skratt> nu, nu jävlar, nu jävlar är jag trosan i, på spåret. Ja. Tydligen så är ortnamnet Trosa väldigt uråldrigt och var namnet på en å som flyter från sjön Sillen till havet. Ja, ja. På 1300-talet skrevs det så gott som alltid Troso. Mm -hmm. okay. Och det hänger troligen ihop med fornisländska ordet Traudur som betyder trög och ovillig och syftar till åns lugna och makliga lopp. Så det är så här trögt och ovilligt i trosan liksom. Ska vi precis googla här nu? Trosa fast underkläder och vad, vad det kommer sig av. Ja. Och då, du vet, då kommer det alltid så här för, förslag på, på trosa. Tro, tro, då står det trosa och då har jag hunnit skriva under bara. Och då kommer det alltså trosa underkläder, trosa underhållning inga problem. Trosor upp. Under vita jeans och trosor under träningstajts. What the fuck is that? <skratt> När vi har pratat så mycket om trosan så är det dags för veckans tjosan. <skratt> wow, ett rim. Är det den här poddens första rim någonsin tror jag. Ja, kan ska vara det. Jag har för övrigt lite kuriosa där om rim. Jaha. Jag hade en liten period där jag tyckte det var väldigt väldigt kul att skriva rim. Mm. Så jag gick in på så här, tävlingar, motivera varför du ska vinna grejer. Och så skrev jag ett litet rim. Just. Jag vann ju två kameror, jag vann någon slags minidisk, jag vann eh, pengar till eller så här, presentkort. och var en jädra massa grejer. Så jag menar, det där rimmet jag precis sa... Det var jävligt vinnande. <laughs> Så det går bra att skicka priser nu. <laughs> Precis. Um, ja. Men då har vi ju redan avklarat att det är dags för veckans tjosan helt enkelt. Ja, Eller visst. det blir en liten privat tjosan. Mm. Jag snubblade över en uh, tv-serie som jag, inte, jag vet inte om de känner till. Mm. Den heter Preacher. Och jag Nej. vet inte hur många avsnitt... Det verkar som att det bara finns två avsnitt. Jag ska kolla det nu. Jag kollar på... Vad heter det? Ja, Googla det nu då. Googla. Ska det mm. här då. Jag, sk jag skriver också. Men jag märker att jag stavar fel. Jo, Preacher, alltså tv-serien då, kickade igång den 22 maj i år. Så den är rel relativt ny. Och lite sådär... Vad ska man säga? Humoristiskt... Uh, spl, vad ska man säga, övernaturligt Nu ska jag säga humoristiskt, övernaturligt Och lite dit en Det handlar ju naturligtvis då om uh, en preacher Som gör lite Ja, gör lite skumma grejer mm -hmm. Lite do <laughs> Ja, det är faktiskt lite do För det är en riktig tombola av alla möjliga Paranormala mm -hmm. grejer uh, Jag tror att du skulle kunna tycka det är kul, Den, kul. Uh, För de an era andra Så kan jag säga så här att uh, Är man känslig för gore Alltså sådana här riktigt blodiga grejer, mm. så är det här inte för dig, men eh, ni andra som kan tänka er att det kan ju faktiskt vara roligt att sitta och skratta åt det, då är det någonting. Absolut. Och då, det är då du tänker på mig att det här skulle passa mig Lägger dig inga värderingar i det? Precis. Det här eh, satt ju som... Eh, vad ska vi, hur, hur kan jag toppa det? Jag kan inte toppa det. Eller? Det går ju inte. Det här satt ju som en badboll i pallet. Mm. Asgår <laughs> uh, som alltid när ni kära lyssnare hör av er till oss. Och på ja. följande hemsida och så, så kan ni få tag på oss. På johanochida.se helt enkelt. Det är där ni ska gå in. Gör det. Eller maila oss på info.johanochida.se Ja. Hur slutar vi det här nu då? Ja, vad kan vi göra den här gången? Jag tänkte om vi kunde anknyta till någonting som vi har pratat om. Men det går ju definitivt inte. Då är du rimmat. Du har sabbat allting. Tjong i medaljongen. Nu var det slut för den här gången. Håll ut, håll andan, håll fortet. Vi hörs nästa fredag. Hej då! Det fan vilka tråkiga det finns också. Mötesplats Örebro. Mamma men yes, som liksom. maximal yes. Ja. I am the monster that like you